aurreko astean iragarri bezala, aste gure honetan e, ostia larumateta e, igandean, amaikagarrien bidazoat txingudi eskua zaharia antolatu dugu e, kluban, hartalikuko kiroldegian. E, aurreko urteetan ikusten ikustenari garenez, e, ba, bueno, ba, guk antolatutako txapeketa hau e, oso harrera ona izaten nahi da, eta urterik urte ba, badirudi Gero eta jaago parte hartzen duela, ez? Orduan, bueno, e, alde batetik oso seinolona da, baina antolatzaileen aldetik, ba, bueno, erronka bat, bai, bada, ez? E, nahi naideguna da aleketa partidu gehien jokatzea, bai, urtiti dato sen jokalaria pizkata zetu nahian eta eta guretzat oinarriskoa dena, ba, kirolaita eta, eta ondo pasatzea da. Orduan, ordun eta partidu gehiago antolatuko beto. Eta, bueno, e, partidu asko, ba, bo orde, ziru jokatu behar izan ditugu, eta, bueno, e, horreiz handezak guharazu txikela edaka hor espazio aldetik. Baina, bueno, e, dagoena daukagu eta, eta, bueno, balorazio oso ona parte hartze aldetik. Bueno, ema txegi dago kionez, ba, joel erantzuz e, iruñako jokalari gaztea izan zen txapeldun, e, gaur egun euskadiko txapelduna da eta eta engaztea izanik eta izan dezakeen etorkizuna ikusira, gure ustez e, urteak emango ditu txapeldun izaten, ez badauka beste lesior, lesioren bat arteko baino, bueno. Eta, bigarren, azpitxapeldun bezala, ba, aiaxeadea zaldegi, e, jokalar, lurralaiko jokalari hernaniarra izan zen. Irugarren postuan ino arte Nafarroko jokalari berria, e, zezaguna, asko nintzat, eta laugarren, ba, finale erdietan joelen aurka lesionatu zen e, Adrian Beloki jokalari iruñarra e, gelditu zen. Hori, taula nagusia edo taulonbiztuaren aldetik. Emakumezkoen taulan e, beste sorpresat izan da, haurte ba, klubak e, nola baita esateko fitxatu berri izan duen jokalari endaiar bat, e, maite estornez, izan da e, neskin kuadroko txapeldun. Orain arte irune peinado izan zen E, harri horik gabe zeukan e, emakumea, hau ere oso gaztea. Jokalari 6-ta otarronek amasei urtebete ditua aurten eta Euskaiko txapelduna da. Horaindik, e, eta bueno, ba final horretan endaiako jokalari e, honekin topo edintzun, eta, eta maitek hiru ba, eta bi. E, partidu berdin du eta tensio natu batean, e, baten ostean, ba, ba garaie amaitu du maite. Hortaz, bueno, alde batetik pena, e, irune sorpresa txarra hartu zuzulako, ino zuzulako zorlako joko espero, baina, bueno, e, baita ere harerio bat izatea ere ondo ondu uste dugu eta horren antzean, ba, bueno, e taula, taula, nesken taula ere, ba, erakargarria bilatu aitekeeraren senale. Juniorren taulari dagokionez, e, igandean ospatu zen juniorreko taula, bereziki, San sanbezalazie eran, ez dago denetxako lekua, eta azkenian, e, txapaketa hiru egunetan luzatu behar izan dugu, denei parte hartze aukera amateko. Orduan juniorren taula magio kalariko zatozituzten, e... Eta huetan ere, e, Euskaiko onenak, Naforroko onenak, baita Burgosetik etorre diren jokalari potenteak e, bildu ziren. Hortaz, e, juniorren kategoria oso potentia bildu zen. Eta bertan, ba, Lurralaiko eskolako ume batzuk e, animatu ziren, erren, ba, bueno, ba, etzuten ezer inolako aukerarik... E, Jokalari hauen aurka eitzeko, baina egia bueno, da horrepatu behar dela beraien hausardia eta, eta esperientzia berri hauetan parte hartzea. E, jokalari juniorren tauran ba, itzel regero, gaur egun Euskaiko txapelduna den jokalari gazteiztarra irabazizuen. E, Daniel Kajat e, jokalari iruñarraren aurka, biak e, amaika urte dituzte eta promesak dira. E hitzelre Espainian 3. E, sailkatua da eta, eta berez Espainiako selekzioan dago, bai, 11 e, 13 ama urte azpikoen kategorian. Danik jaiatere utzet 6. dago Espainian eta lehenengoa dela Nafarroan, beraz, bueno, oso goi mailako finala ikusteko aukera izan genuen. El en maiako jokoa esan dezakegu, eta hori oso oso posgarria da, ba, ba, eskuaz eus, Euskal eskuaaren etorkizuako ba, etorkizun osparo ez irudikatzen dutelako. Eta orokorrean ba, txapeeta oso goro bil, esan bezala lekurikiia usten ez diuen txapeeta eta Medikan bueno, a aprotxatu nahi dugu ba, esan bezala... Beste kirolak eh, aipatzen dinen bezala ba, eskoaxa ere ikusgarritasun maila maia eh, buntzatu nahi dugu, bai emendik eta bai instituzio eh, publikoetatik. Eta ba, baita ere eh, jokalarionenak behar dituzten pistak egokitzea eskatzen dugu daletxari. Uste dugu urrats batzuk ematen nahi direla, baina, bueno, Egia da beti ere e, pista bat falta zaigula irekitzea, itxi zutenetik, eta ura ere beharko egula ba, eskuaz eskolak e, onditzeko. Orduan, bueno, valorazio oso ona, baina baita ere betiko aldarrikapena ba, eskuaxa esisteko eta eskuaxa sustatzen jarritzeko.